Annarkabli Brottför gráa skarans Gandalfur hafði yfirgefið á og hófata kumfaksa kvarf út í myrkrið þá snýri kátu sér aftur til Aragorns ekki voru pjöngur hans tungar því að hann hafði orðið viðskila við allan farangur sinn í part Galen hann hafði ekki annað með sér en fáeina nýtsama smáhluti sem hann hafði týnt upp úr rústum ísangerðis Harsúfell stóð þar þegar söðlaður. Við hliðina stóðu Legolas og Gimli hjá sínum hesti. En þraugum við þó fjórir eftir úr föruneytinu, sagði Aragorn. Við munum enn ríða saman. Þó verðum við ekki einir saman eins og ég hélt. Konungurinn er staðrán í að leggja strax á staði fylg með okkur og verða okkur samflóta. Eftir að vangju skugganir byrtust í lofti vil hann komast sem fyrsta aftur söðu til fjallana í skjólinætur. Og hvert á síðan að halda, spurði Legolas. Það geti ekki sagt um enn, sagði Aragorn. Hvað konunginum viðvíkur, býsti við að hann vilji umfram allt fara til rástefnunar, sem hann boðaði Edoras, en hana skal halda innan fjögur að náta. Þá má ætla hann muni fá herfregnir, og að rittara Róhans haldi þá tafa löst til mínast týriðs. En hva mig snertir ef einhverju skildu vilja að fylgja mér? Já, til dæmis ég, hrópaði Legolas, og gemli fylgið er auðvitað þátt til við Já ja hvað mig snertir hjálta Aragorn þá er það með öllu óljóst hvað um mig verður Ég líti líka endanlega að halda til mína stýrið en ég eigi ekki hina réttu leið Nú nálgast óðum stundin sem lengi hefur verið beðið eftir Skyldu mér þó ekki eftir sái ég Kátur Þó ég hafi enn ekki kominn að miklum notum vilji þó ekki láta fleyja með burt til svo einhverum sem sóttur verður þegar allt er afstaðið En sjálfsátt villja svona háleiti riddara rékkert Merrra hafa með mig að gera og þar sjálfsatt ekki mikið að marka þótt konungrinn segði að ég skildi fá að setja næst sér þegar hann kæmi heim svo ég fengi að lísa hér aðeir fyrir honum Víst er að marka það sagði Aragorn og ég held að þú munir eiga langan samræmne við honum kátur en þú skalt ekki gera neinar gyllingar um að þau ferðalög verði skemmtileg það er langt í það að þjóðan fái aftur að sitja á friðarstól í i Metuseld og margar vonir munu því bresta á þessu betra vori Brátt voru allir ferbúnir Þeir voru á 24 hestum en gimli tvímenti með Legolas og kátur sat á hnakkboga Aragorns og svo reyðu þeirra stað út í nóttina Þeir höfðu ekki langt farið fram hjá haugánum og ísanmaði þegar rittari einn úr bakröðinni kom þeisandi fram með Herra, saðan við konunginn Við höfum orðið varfið við rittara sveit fyrir aftan okkur Þegar við fórum hjá vaðið þóttist ég fyrst heyra til þeirra En var þó ekki viss. Og lekur engin vafa á því. Þeir draga óðum á okkur því að þeir ríða geyst. Þjóðans skipaði mönnum sínum þegar að nema staðar. Þeir snéru fylkingu sína við og gripu til spjóta sína. Aragorn steig baki og settir kát neður. Só dró hann sver sitt úr slíðrum og stilti sér upp við ístað konungsins. En Jómar og sveit hans riði til aftar í fylkingarinnar kátur fann nú meira en nokkursinni til fányttisíns því hann gat ekki skilið hvaða hlutverki hann ætti nú að gegna ef listi í bardaga Ef nú hefði fáskipað að fylgdallið konungs er þið umkringt og yfirbugað ætti hann þá kannski að reyna komast undan í myrkrinu aðleitn á viltum völlum Róhans án þess að hafa hugmyndum hvert hann skildi halda um endálösar vegarlindir sléttunar Nei, það væri víst ekki til neins hélt og samt dró Nýjandi tunglið hvarfa bak við stórt svífandi ský, en allt í braust það aftur fram og lísti skæran yfir nætusviðið. Í sama mund, heyrður allir hófadin og sáu dimma skugga koma þeisandi eftir stignum frá vaðinu. Tungskinni gleði hér og þar á spjótsota, ekki var allt að ætla á fjöldarittaranna, en þeir vittust síst fáskipaðri en fylgdalið konungs þegar þið voru aðeins um fimmtíu skrefi burtu hrópaði Jómar kvellir öttu Stansið, stansið, hver rýður þar um Róhansland? Flokkurin sem hafði eldt þá stöðvaði þá strax fáka sína þögn sló yfir En sjámátti í tungsljósinu að einn rittarin fór á baki og gekk hægt fram Hvít hönd hans sást vel þar sem hann lyfti henni upp og létt lofan snúa fram sem friðarmerki samt hældu kóngsmenn viðbúnir um voppsín Í tíu skrifa fjarlæðina maðurinn staðar. Hann var hávaksinn, dimmur, standandi í skuggi. Svo gall við skær rödd hans. Róhann? Róhann? Sögðuði Róhann? Það var fagnarorð. Við leitum einmitt þess lands í miklum flýti úr fjerska. Þá hafiði líka fundið það, sagði Jómar. Þið komuði inn í Róhans land er þið fóruð yfir vöðin hér er ríkið þjóðans konungs enginn má ríða inn í það án leifis hverjir eru þið og hvíir þessi asi á ykkur ég er hallbaru dundani er rekkur úr norðri rópaði maðurinn við leitum Aragorns Arathornssonar og höfum fengið þar fréttir að hann var í Róhanslandi og þið hefði líka fundið hann rópaði Aragorn svo fekk hann kátið taumin en hljóp fagnandi fram að mótið og faðmaði hann a Hallbarður, sagði hann. Afallum gleðitíndum voru þessi hinn stæstu og óvæntustu. Kátur andaði léttara. Hann hafði gert sér í huga og lunda hér væri aðeins lokabræð Sarumanns að leiða konungin í gildru einmitt þegar hann væri svo fáliðaður. En nú var víst engi þörf fyrir það lengur að hann fórnaði lífi sínu til varna þjóðvann í konungi að mista kosti ekki að sinni. Hann rak sverði því aftur í slíður. Þetta er allt í besta lagi, sagði Aragorn. Hingað eru komni nokkri frændum mínir úr þeim fjarlæg löndum þar sem ég áður reykaði um. Hitt verður Hallbarður að reykja fyrir ykkur. Hver er enda þeir koma og hve margið þeir eru? Ég kem hingað við þrýtu ósta mann, sagði Hallbarður. Það var alltaf frændið sem ég gætt hvart mér saman til fylgdari flýti, að mesturum verða þeir bræður Eladan og Elróhir, Elrón sinir, rýða með okkur og vildu ákveðni leggja út í þetta stríð. Við reyðum og hratt sem við frekast gátum þegar hvaðning þín barst. En ég hef ekki hvart eitthvað til mín, sagði Aragorn, nema þá er löngun minni. En oft hefur hugum minn vissulega hvarla til þín og þá ekki síst í kvöld. En ég hef enginn bóð í orðum sem til þín. En fjölyriðum ekki um það, látum allar orðræður býða. Við þurfum að ríða lendi náttmyrkri og miklum flýti, asa og hættu. Ég rýði með okkur ef konungurum eitir leifi til þess. Þjóðan var vissulega sár gladur yfir þessum tíðindum. Þá er vel, sagðan, ef þessi frændu þínir líkjast hér, Aragorn. Þá verður kraftur þessara þrjátíu ekki talin með tölum. Aftur löðu rittarsveitinar að stað og fyrstum sinn reyð Aragorn með dundununum. En þegar þeir höfðu skipst á almæltum tíðindum í norðri og söðri á varpaði Elro hýr hann. Ég færi þér bóð frá föðum mínum. Nú gerast dagar stuttir, ef mikið liggur við, mundu þá döðra slóð. Víst hafa mér ætti þótt allir mínir dagar og stuttir til að ná markmiði mínu, sværaði Aragorn, en þá verður mikill tímaskortur ef ég vel þá leið. Það mun bráttkomi ljósaði Elró hér, en förum eigi fleiri orðum um það úti og opnum vegum, þá mælti Aragorn við hallbarð. Á hverju heldur frændi sæll, handa á milli því hann veittið í athygli að hann var ekki búin spjóti. Þessi stað hélt á hári stöng sem myndi á hermerki nema hún var þétt vafin svartum dúk sem reyrðu var saman með mörgum smálykkjum. Það er gjöf frá minni í Rófadal, svaraði Hallbarður. Hún saumaði það á laun og var lengi að því, en hún lætur og orsendingu fylgja. Nú gerast dagar stuttir, annarkvort rætist óskokkar eða allar vonir slokna. Því sendi ég það sem ég hef best gert fyrir þig, far vel Álfsteinn. Og Aragorn mælti, nú veit ég hvað þú færi mér, en berða ennum sinn. Hann snýri sér undan og horfði út í fjaskan til norðus undir stórstirnin, svo þagnaði hann og mælti ekki meira meðan næturreiðin varði. Orðið var áliði nóttu og fariði elda í austrinu þegar þið komu rýðandi upp um djúpadal til Hortborgar. Þar skildu þeir hvílast og taka saman ráðsín. Kátur svaf í einni lotu þanga til Legolas og Gimli vöktu hann. Sól er hátt á lofti, sá Legolas. Allir æðir eru komnir á stjá og önn um kafnir. Sona komði nú að fætur herra Purkan og skoðaði hér um meðan tími gerst. Hér stað mikil keppni fyrir aðeins þremur náttum, sáði Gimli milli mínu og Legolassar. Ég vann og munaði aðeins einum orka. Komdu nú og sjáðu allt oristusviðið og hér eru líka undra hellar kátur. Samkalla er undrahellar. Eigum við nú ekki heimsækjað á Legolas? Hvað segir um það? Nei, til þess er engin tími nú, svaraði Álfurinn. Þú mátt heldur ekki spilla aldrei dýrðinni með því að vera alltaf að raka smjör úr eldi. Ég lofaðast nú að hingað aftur með þér ef dagar friðar og frelsis renna upp að nýju, en nú er komið undir hádeigi og við eigum eftir að borða og svo á að leggja strax á staða aftur eða svo skilst mér. Kátur reis upp geispandi. Hann var ekki nariði útsofin eftir að dúr hann var án þreyttur og allur á svið gengin. Hann saknaði líka pípins sí stað og fannst hann sjálfur að vera til birði meðan allir aðrir voru á þönum við að undirbúa stór viðburði sem hann sjálfur botnaði ekkert í. Hvað skildi Aragorn vera? spurði hann. Hann er upp í Turnsal Kastalands, sagði Legolas, og hefur vist korki hvílsnær sofið að í held. Hann fór upp þanga fyrir nokkrum klukkustundum til að hugleiða málin og með honum aðeins frændi hans Hallbarður, en hann er eins og haldin dimmum efasendum eða áhyggjum. Þetta er undanlegur hópur þessir komu menn, sagði Gimli. Kröftugjur eru þeir og stórlátir og rittarar Róhans verða eins og börnir hliðera. Þeir eru harleitur og svip, veðurbytnir eins og vindbarði klettar, alltaf því eins og Aragorn og þeir eru þöglir. En rjúveir þögnina eru þeir kurtisir eins og Aragorn, sagði Lekolas. Og hefur við eitt aðtegliðum bræðrum Eladan og Elróhýr? Þeirra herbúnar er ekki eins þyngslalegir og hinna, þeir eru bjartleitir og djarflegir sem álfaheðingjar, enda ekki að kynnja hjá sonum Elrond sí Rofadal. En hvers vegna skyldu hafa komið svo skyndilega? Hæfði því fengi nokkra skýringar um því, spurði Kátur. Hann var nú kominn í fötin og sveiflaði grárri álfaskykkjunnni aftur um herðarnar og þeir þremenningarnir heldu saman út af niðurbrotnu hliði virkisins. Þeir segjast hafa lýtt kalli, eins og þú heyrðir, halda því fram að boði hafi borist Til Rófadals svo hljóðandi, Aragorn þarnaist aðstofar ættmennasinna, dundanir skulu ríða til hans í Róhansland. En nú skiljaðir ekki dýði hvað þessi hvaðning hafi komið. Mér þætti ekki ólíklegt að Gandalur hafi sendanna. Nei, ætliði hafi ekki heldur verið Galadríel, sagði Legolas. Talaði hún ekki einmitt fyrir mun Gandals um reið gráa skarans og norðrið? Jú, þú hittir naglan og höfuðið, saði Gimli. Þau veta hefða verið drottning skóarins. Hún les á hjörtu og þráur margra. Æ, við skildum ekki líka senda eftir liðvistlu okkar ættfólks Legolas. Legolas stóðu fram að hliðið og beinti björtum sjónum út í fjaskan til norðus og austus og hann var áhyggjufullur á svip. Ég býst nú ekki við að neinir er að myndu koma, svaraði hann. Þeir þurfi ekki að ríða út í stríðið. Það kemur á þeirra eigin heimalandi ennum sinn gengur fjélagarni þrýrum og töluður saman um ymsa þætti orustunar þeir heldur neður frá brottnu hliðinu fram hjá haugi hinna földnu á græsflötunni með veginn þar þeir komu neður á hjálmskarðin og horðu neður um dalinn dauðahóladni stóðu þar þegar myrkir og hávir og grýttir og mátti ensjá förin eftir kvurnana þar sem þeir höfðu rótað upp sverðinum Hinnir handteknu, dunlendingar og margir hermenn úr setuliði virkisins voru að vinna að viðgerðum og garðinum, niður á völlum og við brotna kastalamúrana fyrir ofan. Þó viltist allt svo undanlega hljótt. Það var eins og dalurinn þyrst að kvílast eftir fárviðrið. Bróðsneruð er þó aftur upp til hortborgar og hjælti til háteisverðar í virkisalnum. Þar var konungurinn þegar mættur og strax og þeir komu inn, kallaði hann kátil sín og létt gera honum sæti við hliðs Ekki er allt hér eins og bestverður á kosið, sagði þjóðan konungur. Þetta stelst engan samanburði veistlirnar í mínum fagra guðþyggjusali Edoras. Og vinuðin sem helst hefði líka átt að vera með okkur er horfin á braut. En gerum okkur þetta nú á góðu því að hættir við að langt munni líða áður en við getum setið tveir saman við háborðið í metuseld. Engin tími verður til veistluhalda þegar ég nú snýja aftur þangað. En látum okkur nú njóta þess sem á borðið er borið ettum og drekkum og verum skraffreyfir með að við megum. En síðan myndu ríða með mér. Fæ ég að gera það, sagði Kátur undrandi og gladur. Það var ég frábært. Hann hefði aldrei fundið til ég að mikil þakklættis eins og þegar hann heyrði þessi orð. Ég er bara alltaf svo hrættur um að ég geri ekki þanna en að flækjast fyrir, stammaðan. En vildi svo gjarnar fá að gera allt sem ég get, skilir það? Já, ég hefast ekki um það, sagði konungurinn. Ég er nú útvegaður lítinn fjallahest sem mun geta boriði jafn hratt og nokkur annar klárum þær ógreðfæru leiðir sem við nú munum fara. Því að ég ætla að ríða hérðan burt frá virkinu eftir fjallastígum en ekki út á slettunni og koma svo til Edoras um Dunhörg. Það sem jóvin konungsdóttir býðu mín. Þú skalt vera hestasveinn minn eða þú vilt. Veistu á nokkurum herklaðum Jómar sem þessi sverberi minn geti íklæðst? Hér eru engar byrðir herbúnar að ráði herra, svaraði Jómar. Kanski mætti finna hann dónum léttan hjáln sem hæfði honum, en við höfum korki brinjun í að sverða af hans stærð. Ég er nú sjálfur sverðið, sagði Kátur og reis upp úr sæti sínu og dró litla bjarta bladið úr svörtum slíðrónum. Allt í innu varðan hann svo gagntekin af ást og þakklætti til hins aldna konungs að hann kraup niður, tók um hönd hans og kisti hanna. Leifist mér að leggja sverð Káradúks af héraði í kjöldu yðar þjóðan konungur, hrópaði hann. Má bjóða þær þjónustu mína eða þú tilra nokkurs virði? Glaður þykji hana, mælti konungur. Svo lagði hann langar aldur hnygnar hendur yfir brúnan hárkoll hoppítans og blessaðan. Rístu að fætur, Káradúkur, rittari Róhans við hirð gullin þekju, sagði hann. Taktu við sverðið þínu og berðið að til heilla best. Þú skalt vera sem fæði minn, sagði Kátur. Kanski þá aðeins um skamma stund, svaraði Þjóðan. Men töluðu saman yfir málsverðaborðinu, það til Jómar tók til máls. Nú nálgast brottfarastund, herra, sagði hann. Á ég skipa svo fyrir að lúðrar skuli blástnir. En hvað er Aragorn? Sæti hann sér enn aukt og hann hefur einskist neitt. Búmust til brottferðar, svaraði Þjóðan. Og láti búða berast til herra Aragorns að stundin nálgist. Kónungurinn held síðan áfram líförðum sínum og káti sér við hlið niður frá kastalahleginu, þangar sem rittararnir söpnuðu saman í grænum brekkunum. Margri voru þegar stegnir á bak. Þetta er þið nú stór fylking því að konungurinn skildi aðeins fámænt setjulið eftir í virkinu. Alli sem vettlingi gáttu valdið skildi koma með honum til vopna þingsins í Edoras. Túsund spjóturittarar höfðu þegar reyðu á staðið nóttina Þó voru enn eftir 500 sem fylgja skildu konungi flestur af sléttu og dölum vestfoldar. Nokkru fjær fylgti sérði flokkur rekkana, þöglir enn í skipulegum rauðum. Vopnaður jæmt spjótum, bógum og sverðum. Þeir voru búinu dökka á um kupplum og þau dreyi hettu þeirra yfir hjálm og höfuð. Hesta þeirra voru afar sterklegir, stoltir og stríhærðir En einn hestur stóð þar enn án rittara Það var sjálfur hestur Aragorns sem þeir hafðu tekið með sér úr norðinu Hrundnir nefndist hann Í þeim flokki glampaði eigi og nokkut steinja gull Ekkert til að gleðja augaði í öllum herbúna þeirra nýr reytíum Og þeir báru engin merkið að táknem á hverjum köbli var fest Á vinstruökslina svo lítil silfurspenna með ímynd geislastjörnu Konunguru steig á bak hæsti sínum Snæfaxa og að kátur reyði hlirans á smáhæsti sem honum hafi verið fenginn og nefndist stuppur. Réttið því kom Jómar út um hliðið og í fylg með honum Aragorn á samt hallbarði sem enn hælt á svörtu stönginni þéttvöðu. Þá kom þar út tveir hávarsnir menn sem korki gátu kallast unginni gamlir á miðjum aldri. Þessir sinir Elrons voru svo líkir að fáir gátti þetta á sundur, dökkarðir, gráðirðir og andlið þeirra sveipað álrætni fegurð. Þeir voru eins búnir í glampandi Brynju en höfðu farið í utan yfir hana bjarta silfrgráfa skikju. En komu eftir þeim Legolas og Gimli. En Kátur tók ekki eftir neynu nema Aragorni svo brá honum við að sjá þá breytingu sem orðið hafði á honum. Það var eins og á þessari nóttu, það var hann elstum mörg ár. Andlit hans var grinnúlegt hjúpað gráma og þreytu Ég hef mjög áhuggefullur herra, mælti hann þar sem að stóð framan við hest konungs Ég hef heilt undarleg orð og sé miklar ógnir í fjaska Ég hef tekist á við óbærilega erðileika í huga mér Og komist að þeirri neðurstöðu Að ég verði að görbreyta fyrirætlunum mínum Segmið þjóðan, er þú nú hegst rýða til dunhörgs Hver langt mun þessa að býða að þið komist þóngað En Jómar var fyrir svörum Nú erum komið eina stund fram yfir hádegi, sagðan. Ég veit um að geta komist eftir fjallaleiðum að kvöldi þriðja dags til hörgsins. Það er á fyrsta þverranda degi tungls og vopnaþing Róhans, sem konungur hefur hvart til verður daginn eftir. Hraðar fáum við ekki safna saman kröftum Róhans. Aragorn þagði við um stund. Þá verða þrýr dagar liðinir, myldraðan, og hergþæning Róhans rétt byrja. Ég sé hér verður engu um þokað til flýtis Svo leit hann upp alvarlegur í bregðu og virtist með sjá af honum að hann hefði tekið staðfasta ákvörðun og um leiði var eins og létti af honum áhyggjum. Þá verð ég með leiðin þínu konungur að breyta mínu ráði og frandlís mín sem mér fylgir. Við munum nú ríða okkar eigin leið eftir greiðfæri slettunni og ekki diliðast lengur. Ég kem nú fram úr skjóli mínu og ríð hræðfæri austur svo ört sem ég get og síðan halda um döðraslóð. Döðraslóð? Mælti þjóðan og varir hans titruðu. Hvernig leifur þér að nefna það orð? Og Jómar sneri sér við og starði á Aragorn, en kátur tók eftir því að allir þeir sem þar sátu innan heyrtmáls fölnuðu upp. Sér sú lei til rauninni, mælti þjóðan, þá er eingámslið hennar í dunnhörgi, en engin döðlegu maður má fara þar inn. Ó, vegi Aragorn vinnu minn, sagði Jómar. Ég sem hafði vonast til þess að við mættum ríða saman til Hildar, en eða þú sæki nú inn á döðraslóð er komið að skilnaði og ólíklegt að við hittumst nokkuð tíman aftur undir skínandi sól. Þann veg verði ég þó að velja, svaraði Aragorn, en hinu vil ég svara til Jómar að við munum aftur hittast og standa saman óðaskiljanlegir í oristu þótt allir herir Mordós vilji stýja okkur í sundur. Því verður ekki afstýrt að þú gerir eins og þú telur ráðlegast, herra Aragorn, sagði þ Ef til við stýra örlög því að þú leggur út á feyðarstigu sem aðri forðast. Ég harmaði hann aðskilnaða okkar og óttast að hann veik mína. En sjálfur hef ég ákveða heiljast á seinfærar í fjallastígum og má ekki tefja lengur. Fariði sælir. Fariðu sætlherra, sagði Aragorn og ríti nú inn í sigurfræð. Vertu sælkátur. Ég skiliði eftir í góðum höndum. Ég vonaði að líði þó betur en á valdi orkanna sem við eftum til fangonskóar Ég von að og Gimli haldi áfram veiðinni með mér, en ég mun ekki gleyma þér. Vertu sæll, sagði Kátur, en svo vissi hann ekkert hvað hann ætti að segja meira. Hann fann mjög til smæðarsinnar og rálesis, var rugglaður og niðurdregin yfir öllu þessum dapulegu orðum. Nú saknaði hann meira en okkur sinni óböðandi bjartsinni pípins. Rittara voru tilbúnir til brottfarar og hesta voru frísandi af ákafð. Hann vildi helst að þeir kemi sér strax af stað svo það varði afstæðið. Þá gaf þjóðan merki til Jómars sem lyfti hendi og hrópaði bróttfaraskipun og þar með var reyður úr hlaði. Þeir reyður neyður um virkiskarðin og lagðina. En svo sneri fylkingi strax til austurs og tók stíg sem fylgdi undirhlýðinni um míluvegar þar til hann sveigði söður á bógin upp hæðirnar og þeir fóru í hvarf. Aragorn reyði áleiðis með þeim að garðinum og fylgdi konungsmönnum með augunum niður um lægðina. Svo sneri hann sér að hallbarði. Þar fara þrýri ástvinni mínir og vænstekki mér um þann minsta, sagði hann. Hann veit ekki enn hvað býður hans, en þó hann missið það myndi samt halda áfram. Víst eru hér að spúar smá fólk en samt svo mikils verðir málti Hallbardur Litla hugmynd hafa um allta erfiði sem við höfum lagt á okkur til að tryggja landamæri þeirra en við sjáum ekki eftir því Örlög okkar eru saman ofinn málti Aragorn og samt veri ég hér að skilja við þá Já ætli ég veri ekki að fá mér einhverja næringu en síðan þurfum við líka að hafa hraða ná komu nú með mér Legolas og Gimli ég vil nota tíma til að ræða við meðan ég matast Saman hælduður upp í kastalan, en Aragorn satt lengi þauðu til borðið í salnum og henni byrði eftir því að hann tæki til máls. Svonan úsagði Legolasar lókum. Segðu eitthvað á láttu hressast og hrynduð aðrið þessum drunga. Hvað hefur eiginlega gerst síðan við komum til þess að grimmúðka staðar, á gráum otni? Hér hef ég átt í harðari rimmu en sjálfri orustunni um hjámsvirki, svaraði Aragorn. Ég skyndist inn í orðhankasteinin, vini mínir. Leist ég að bölvaða galdrasteinn, hrópaði Gimli yfir sér skeldur og undrandi. Talar eitthvað við... hann? En jafnmel Gandalfur óttaðist hann fund. Gleymið þú gleymið við hvernig talar, mælti Arakorn alvarlegur og brá fyrir hörðum glampa í augum hans. Lísti ég ekki ópenbilla yfir konungstilkalli mínu fyrir dyrum Eddórars? Hverju óttast þú að ég ljóstru upp fyrir honum? Nei, Gimli kjalt áfram mildari rómi og harkan kvarf úr sveipans hann var eins og einhver sem hefur þjást sveflösri kvöli marga nætur nei vini mínir því að ég er réttmætur mestari steinsins og ég hafi bæði rétt og styrk til að nota hann eða svo taldi ég vera réttum minn verður ekki dregini efa styrkum minn reyndist nægur en þó mátti ekki tæpara standa hann dróð djúft andan það var bitur baráttá og þreitan ætlar sent að líða úr mér Ég mælti ekkert aukateki orðið en að lokum sveigði ég steinnin undir minn vilja það eitt veri nógu erfiðu biti fyrir hana kingja og hann sá mig ja meistarir gimli hann sá mig en þó í öðru gerfið en þið sjáum mig hér er da kæmi hann að gagni verði ég að viðurkenna að ég hef þó gert illa af mér en ég held þó ekki það var fyrir hann var reiðast lag fyrir hana komast að því að ég lífi enn og gengi á jörðinni eða það held ég því að hann vissi ekki fyrir nú Augun í orðanga sáu ekki gegnum breynið þjóðans, en svo mikið er víst að Sauron hefur ekki glemt ísildriðin í sverði elendils. Og einmitt nú, þegar allar hans miklu áætlanir áttu að rætast, byrtist honum erfingi ísildurs og sverðið, því að ég síndi honum sversblæðið sem var svoðið aftur handa honum. Hann er ekki enn svo voldugur hans sé hafinni yfir allan óta, nei, ef að sendið hann munu enn naga hann. En hann ræðu þó þegar yfir gífulugu valdi, sagði Gimli, og nú mun hann reyða af höggið í enn meiri flýti. Oft gega flýtishögg, sagði Aragorn. En nú þurru við að þrýsta sem mesta óvennin og láta okkur ekki næja að bíða hans aðgerða. Skilið þið ekki, vinnir, að um leið og ég náði valdi yfir steininum, opnaðast mér mikil vitneskja. Ég var þess þegar var að mikil og óvænt hætta ógnar Gondor úr söðri sem getur orðið til þess að veikja mjög varnir mínast týriðisborgar. Síðan þeirri ógn ekki tafalust mætt, óttast því að borgin falli innan tíu daga. Þá er henni heldur ekki við bjargandi, sagði Gimli, því að hvernig á að mæta þeirri ógn og komast tímanlega til að bæja henni burt. Ég hef enga hjálp nema sjálfa mig að senda, sagði Aragorn og aðeins ein leiðið til hinna að sunnlægu stranda handan fjallana, áður en allt er glatað, svo leið nefnist Dauðuraslóð. Dauðuraslóð, sagði Gimli, það er óhugnanlegt heiti og róhansmönnum virtist, heldur ekkert um það gefið, það sá ég greinilega á sitt þeirra. Geta lifendur færið þann stík aðeins á að tortímast, og þó svo að þú kæmist eftir honum, það getur svo fáliðaður flokkur aðverga gegn bilmingshöggi Mordors. Aldrei hafa lifendur færið hann stíg síðan Jóherrarnir settust þýr að, saði Aragorn. Hann er þeim lokaður. En á er myrkustund kann að vera að hann sé færi erfingja ísildus ef hann þorir að leggja út á hann. Og hlustu nú vel á mig. Bóðinn sem sinur Elronds báru mér frá föðusinnum í Rófadal, fráðustum allra í fornum fræðum boru, byðið Aragorn að muna orð sjáandans um döðraslóð. Og hver voru þá orðsjávandans? spurði Legolas Svo mælti málbyður spámaður og dögum arfiðshynsta konungs fornistu Mælti Aragorn og hélt áfram Langur skuggi legstum haugður dökka vangi í vestur tegir Kvikartörn að kumblum jöfra dómur fer Þeir döðu vakna er nú komið að eyðrófanum Við erkist einn þeir standa skulu og heyra að fjöllum hornið gjalla. Hvers er það horn og hver mun kalla úr húmskugga gráum hinn glinda líð? Arðtaki þess er eigiða þeir sóru. Úr norðri hann kemur og nauður hann rekur að brjótast um dyrnar að döðsmanns slóð. Myrkjör svo slóð var af að laust, sagði Gimli. En þótti ekki myrkari en þessar hendingar eru fyrir mig þó skilðiðar betur myndi ég bjóða þér að koma með mér sagði Aragorn því að þann veg verði nú að þræða en ég feran ekki með glöðu geði heldur reku mig nú nauður til þess því ég að eins vilji að þú kæmir með mér að fúsum og frjálsum vilja því að ykkur mun mæta bæði erfiðu ótti og kanski eitthva verra ég mun fylgja þér jafnvel inn á dauðraslóðir og kversnar leið að okkur sagði Gimli og ég mun einni fylgja þér málti því að ég óttast ekki hinna að döyðu. Ég vona bara hinir glemdu hafi ekki glemt að berjast, saði Gimli, því að annars hefur lítuð upp á sig að raskar róðera. Við mennum komast að raunum það ef við röðum nokkuð tíman til Erkis, saði Aragorn, en eyðurinn seðir röfu fjallaði um að þeir skildu berjast gegn Sáronni. Þeir verða því nú að berjast eðir eiga leysa sig úr álögum því að því stendur en svart i sem sagt er að Ísildur hafi tekið með sér frá Númenor Hann var settur upp á hæð og viðan sór fjallkónungur eyða við Gondor þegar Sáron sneri aftur og magnaðist hvað því Ísildur fjallabúa til að fullnæja eðnum en þeir sviku hann því að þeir hafðu dyrkað Sáron á myrkaldinni þá mælti Ísildur við konungvera þú skalt vera síðasti konungurinn og ef vestrið hefur betur en myrkrahöfingin þá legg ég þá bölvun á þig og þjóð þína, að fá aldrei kvíld fyrir en eður ykkar eru uppfyltur því að þetta strýð mun standa um ótalinn ár og þeir munu aftur verða kvattir til bardaga á loka stund og þeir röklust undan reyði í og þorðu ekki heldur að taka þátt í strýðinu á vegum Saurons og földu sig og leyndu um stöðum í fjöllunum og hættu öllum samskiptum við aðra menn þannig hjöðnuð er smán sama niður á nökttum hæðunum og hryllingur hinn svefleys að dauða liggur yfir erkihæðum og öllum stöðum þar sem sú þjóð hafðist við. En þessa leið verði nú nauðugur viljur að velja því að ekki gefast neynir aðri leifendur sem leið geta veitt mér. Hann reis á fætur. Komið, rópaði hann og dró sversitt úr slíðurum og það blossaði að því í rökkursölum kastalans. Til erki steins. Ég legg nú út á döðsmann slóðir. Komið þeir sem koma að vilja. Legolas og Gimli þögðu við enn þeir risu á fætur og fyldu Aragorni út úr salnum. Út í brekkunni beðu enn kyrr og þöglir hinir hettuklættu rekkar. Legolas og Gimli fóru á bak og Aragorn hófsi í einu stökkju upp á fáksinn hrundni. Þá lyfti hallbaru voldu og horni og þytu þess glumdu um hjámstípi og þar með sprettu þeir úr spori og reyðu niður lagðina meðan þeir fáumenn sem eftir stóðu á garðinum eða í kastalónum störðu í fórundran á þá. Og meðan þjóðan á lið hans selaðist hægt eftir torfærum slóðum fjallana þeisti hinn gráu skari æsi hrætti við slettuna og komið síteis næsta dag til Edoras. Þar höfðu þeir aðeins stuttan stans áður en þeir hældu upp í fjöllin og komið til Dunhörgs þegar nóttin var að skella á. Þar tók lafði jóvin á mótið þeim og fagnaði þeim vel. Því aldrei haði hún augum litið kröftugri kappa en þessa dundani og bjarta sinni Elronds. En tíðast dróust sjónir hennar þó að Aragorni. Og ef þið settust á kvöldverði var við hliðinnar og þið hjöluðum Martum allt sem á dagana hafði drefið, síðan þjóðan reyð á brott til orustu, en um söma þeirra atburði hafði hún enn aðeins heyrt af afspurðn. Og þegar hann sagði henni frá bardaganum í hjálmstýpi og hvernig óvinnirnir voru stráfældir og af atlögu þjóðans og rittara hans, þá ljómuðu augu hennar. Enna að lokumælti hún. Herrar mínir, þeir eru ferðlúnir og skuli nú leggjast til rekkju með þeim þægindum sem hægtir að veita í flýti. Á morgun verður ykkur búin betri veisla. En Aragorn svaraði. Ó nei, guðu og frú, hafði ekkert fyrir okkur. Það nægir okkur að með að kvílast hér í nótt og fá óbrotna fæðu í fyrramólið. Ferð okkar eð brín og strax í byrtingu munum við aftur halda af stað. Þá brosti hún til hans og sagði Þú varst hugulsamur að taka á þig stóran krók upp í fjöllin til að færa mér tíðindi og létta mér einangrun mína hér. Vissulega var svo heimsókn ekki til einskís, svaraði Aragorn, en þó hef ég frú mín góð ekki eitt tíma í neitt krók, heldur líku leið mín einmitt um dunnhörg og svaraði eins og henni mislíkkuði viðbreggð hans Þá herra minn ferðu villur vegar því að út úr Hörgadal lekur engin annar vegur hvorki til austur snér suðurs svo að þú verður aftur að snúa sömu lei til baka og þú komst Nei frú mín góð sagði hann ég er ekki að villast enda lágu spor mín á þessum slóðum löngu áður en þú varst í heiminn borin víst liggur annar vegur út úr dalinum og þann veg mun ég fara á morgun mun ég ríða áfram um dauðraslóð Um starði á hann þrömu lostin, náfölnaði og gæti engu orði uppkomið, meðan aðri sáttu þegjandi. En Aragorn, sagði hún að lókum, erindi þitt er þá að leita döðans, því að engu öðrumundu fyrir mæta og þeirri braut, þeir leifa engum lífandi að fara þar um. Þó kann að vera að þeir hleypi mér í gegn, sagði Aragorn, og ég vil láta á það reyna, engin önnu leið gagnast mér. En þetta er alger vitfyring, sagði hún. Hér eru menn frægðar og afregsverka sem þú ættir ekki að leiða inn í myrkri til tórtímingar, heldur út í stríðið, þar sem mest er þörf fyrir þá. Ég sárbiðu í að fara ekki lengra, heldur ríða til orustu með bróðum mínum. Þá munu hjörtu okkar allra gleðjast og vonirnar gleðast. Þetta er engin vitfyrring frú mín, svaraði hann, því að mér er ásköpuð þessi leið og þessi fylgjir mér gera það að fúsum vilja. Ef einhverð þeirra vill verða hér eftir og rýða með Jóherránum þegar þeirr koma, er þeim frjálst að gera svo. En sjálfur rýð ég daurastlóðuna þó svo að ég er að gera það alinn. Svo var ekki meira um það rætt og þau lukust næðing í þegjandi. En jóvin slefti varla augunum af Aragorni og henni sáu að hún sár þjáðist. Loks var staðið við frá borðum og þeir þökkuði henni allan viðurgerningin og héldu til kvílu. Þegar Aragorn hielt til Klefans þar sem hann átti að hafa náttur með Legolasi og Gimla en ærir félagans voru gengnir til náða kom ulafði Jóvin og eftir honum og kallaði til hans Hann snérði sig við og sá hana eins og ljósklampa á nóttu því að hún var hvítklædd en augu hennar brunnu Ó Aragorn sagði hún Hví viltu leggja út á það torttímengar braut Ég geti ekki veki stundan því sagði hann Aðeins þannig sé ég mér nokkra vonum að verða gagni í stríðinu gegn Sáronni. Þú skalt ekki halda jóvin að mér langi til að vera sífelt á ferðum ógnaslóðir. Þá myndi ég fremur fara þanga sem hjarta mitt velur fjarsst í norðri og reyka um unastlegan Rófadal. Um sinn þagði hún við eins og hún var að reyna ráði merkingu orða hans. Þá tók hún hönd snöktum armans. Þú ert harður og einbeittur, sagði hún, og þannig ávinna menn sér frægðar. Aftur þagnaði hún. "Herra," sagði hún, "ef þú kểmst ekki hjá því að fara þetta, leiðu mér þá að vera í fyltaliði þínu, því ég er orðin þreytt á því að húka hér í hæðunum og vil heldur taka þátt í ógnum og oristum, en skyldu þína að leikja með þjóðinni," svaraði hann. "Alltaf verða að núa mér um nasi í þessum skyldum," hrópaði hún, "en ætti ég sem er af jörlunga þá ekki fremur að vera skjaldmær en hjúkrunarbeðja. Ég hef allt of lengi staðið á beinunum." En nú titraði ég ekki lengur og mér finnst að ég mætti lifa lífi mínu eins og mér sínist. Fáum textar svo að ég haldi heiðri sínum, svaraði hann. En gleymdi þú ekki frú mín góð að þú mátt ekki brægast í hlutverki sem þú tókst að þér í fjárveru konungsins að stjórna þjóðinni. Ef þú heðir ekki orði fyrir valinu hæð einhver marskálkur eða herfóringi veri settur til þegar ábirðar í þinn stað og hann hefði aldrei leift sér að stökkva burt frá unni þó honum hefði Þar ég alltafa að verða fyrir valinu, sagði hún besklega, á ég alltafa að sitja eftir heima þegar rittararnir rýða á braut, gæta húsins, meðan þeir vinna sér til frægðar og frama og hafa reyðum höndum mat og kvílurum þegar þeir snúa aftur. Sá tími kann brátt að koma, saði hann, að enginn er að snúa aftur. Þá er að sína kjark án frægðar því að enginn verður síðar til að fræja þær dáðir sem unnar verða í síðustu vörninni um hús ykkar. Þær dáðir verða ekki síður dásamlegar þó að engin lofsingi þær. Hún mælti þá. Öll þín orð beinast að einni merkingu, að ég sé bara kona og hluturk mitt sé á heimilinu. En þegar allir kallmennirnir hafa fallið með frægðarorði í orustum, liggur það eitt fyrir mér að brenna sjálfan mig að lokum inn í húsinu, því að þá hafa kallmennirnir ekki lengur meina þörf fyrir mig, gættar því að ég er af jördlungaætt en engin þjónustu kerling. Ég má því ríða og sveifla sverði og ég óttast hvorki kvöl nýja deyð. Hvað óttastu þá frú minn góð, spurði hann. Búrið, svaraði hún, að vera lokuð langar stundir bakvið grindur þar til leiðin og ellin gerir mig auðsveipa og deyða allar mínar vonir um að mega vinna mér einhver afreg til fregðar. Samt réður mér áður frá því að voga mér inná þá braut sem ég hafi afráðið að því að hún var hættuleg. Þannig getur einn gefið öðrum ráð, sagði hún En nú geri ég mér grein fyrir því að ég baði ekki að víkja þér undan hættunni heldur vildi ég að þú reyðir þanga til oristu sem sverðitt gæti unnið þér sigurfræðar Ég vildi ekki að því sem er háleitt og öðru fremra væri kastað á glæ Sama segi ég, svaraði hann Því segi ég við þig frú mín, vertu kyrr hér því að þú átt ekkert erindi í söðurvegi Það eiga þeir heldur ekki sem fara með þér, þeir fylgir þeir aðeins af því að þeir vilji ekki yfirgefa þig, af því að þeir elska þig. Svo sneri hún sér undan og kvarf út í nóttina. Í dögun meðan byrti um heimin kvel, og þú áður en sólin gegðist yfir fjallshryggina í austri, bjóst Aragorn til brottferðar. Allur hinn gráu skari hans var komin á bak og hann sjálfur um það bila lifta sér upp í söðulinn þegar lafiði Jófinn byrtist til að kveðja þá. Hún var búinn brinnglæðum sem rittari og gift sverði. Í hendi sér hafði hún byggar sem hún bara vörm sér, drefti á ánum og oskaði um fararheilla. Síðan rétti hún Aragorni glasið, hann drakk hæstaskálinna og mælti, vertuð sæl róhanskona, Ég skála til gæfu ættar þinnar, þín og allra þinnar þjóðar, og berðu þá kveði til bróðins að við skulum hittast aftur handan allra skugga. Svo virtist þeim gimla og legulasi sem stóðu þar hjá að hún gréti. Og hún var svo alvarleg og hnarrest að fyrirði því virtist þeim gráturinn að nýstandi sárari. En hún mælti, Aragorn, ertu staður á nýja fara? Já, ég er það, svaraði hann. Ég spyr enn, viltu lofa mér að ríða með skaranum eins og ég betist? Nei, það vil ég ekki, frú mín, svaraði hann. Það get ég ekki án leifis konungsins og bróðins. Þeir kom ekki hingað fyrir enn annar kvöld, en ég verð að horfa í hverja stund, já, í hverja mínútu. Þá kraup hún íður og hnén fyrir framan hann og sagði, ég grát byggðið. Nei, frú mín, það getur ekki orðið, sagði hann. Hann tók höndunnar og reisti við og kistu hann á hendina stökk á bak og reiði af stað. Hann horði aldrei í um mæxsl en þeir sem best þekktu hann og voru meðanum vissu hvað reiðin þunnt honum var niðri fyrirs. Jóvin stóð ein eftir hreyfingalaus eins og stykka skor inn í stein. Hún krefti hnefa niður með síðunum og horði aftur þeim það er hurfi inn í skugganna undir dimmu dvímu bergi draugafjallinu þar sem dauðra hliði var að finna. Þægir voru alveg hornir rúx sín snéri við og skjögraði áfra sem blindingi og til bústaðar síns. En ekkert ef hennar fólki var vittni að þessum aðskilnaði, því að það faldi sig af ótta og vildi ekki koma út fyrir en sól væri á lofti og hinn gráu skari væri horfin. Sumu sögðu, þetta munu vera alva vofur. Meðið er hverfa þanga sem þeir eiga heima í myrkra heim og aldri snúa aftur, nógu er þetta erfiðir tímar þó. Byrtan var enn grámuð er þið reyðu áfram því að sólin komst ekki yfir svartar fjallabrúnir draugafjaldsins fyrir framan þá. Og þeim ægði í brjósti er þið reyðu inn og milli raða fordra jötunsteina og komu að dimholti. Það er í skuggónum undir svartum trjánum hætti jafnveglególasi að, að lítast á blikuna og þeir komu að holri gróf sem opnaðist við fjallsrætunar. Og þar á miðjum stignum reis stakur voldugur steinn eins og fingur dómsins. Blóði storknar í æðu mér, sagði Gimli, en hinnir þögðu og orðans fjallu döðu niður á rakar barhrúðnar við fætu þeirra. Hestarnir fengust ekki til að fara fram hjá steininum, þetta er stiga á baki og teimdu þá. Og þannig komusti lóksins stjúft niður í grófina, uns þver klettur tók við og ég meði í standberginu blasti dimmahliðið mótið þeim eins og gap næturinnar. Takkn og myndir voru skornar í breyðan bóga yfir hliðinu, en þó á myrt væri til að lesa þeir rúnir stafaði hryllingi útráðim eins og grári gufu. Þar nam allur flokkurinn staðar og ekki var þar neitt hjarta sem ekki befast af skelfingu, nema eða væri brjókstileg því að alvar hræðast ekki mannlegar afturgöngur. Vístur eftir að vonsku hlið, mælti Hallbarður, og þar býðu mín döðin sjálfur þóri ég að fara inn en vestur að hesti verður þokað inn um það en það er ekki manna að ræða hestarnin verða að fylgja okkur sagði Aragorn því ef við komust í gegn þessi myrkra göng býðu okkur handan fjallana margra vikna vegalindir og við megum ekkert tefja því að með hverri stund færist Sigur Saurons nær fylgji mér Aragorn fór fremstur inn, Og því var viljastyrkur hans og þeirri örlega stundu að allir dundanirnir og hestaðir að fylgja honum umsveðalaust á eftir. Svo hændir voru hestarnir að fjallarekkánum að þeirri voru jafnvel reyðubúnir að fylgja þeim innum opið hryllingsliðið gegn því að viljasterkir húsbandið þeirra gengju við hliðirra. Aðeins hraðfari Róhans hestur hælt áfram að streytast á móti, hann stóðar og svittnaði titrandi á skelmingu svo Hörmung var á að líta. En þá lagði Legolas hendur yfir augu hans og raulaði líti stef sem hljómaði blitt í rökkrinu það til hesturinn létt undan og leiði honum líka teima sig inn og þeir hurfi í myrkrið. Þá stóð dvergurinn gimli einn eftir fyrir utan. Hann titraði á beinunum en var bálreiður sjálfum sér. Þetta er fáhert, sagði hann við sjálfan sig. Þarna stikar alvöru eins og ekkert séni er í jarðargöng en eftirstendur dvergur og þorir ekki og með þessum orðum knúði hann sjálfan sig inn. Þó var það rétt að yfir þröskuld og í því kom yfir hann náttblinda sem aldrei hafi komið fyrir Gimla Glóinsson sem áður hafi færið óttallaus um ótal rangala veraldar. Aragorn hafi tekið mér sér kindla frá Dunhörgi og nú fór hann fyrir hópnum og lístið með einu þeirra. En Eladan fór aftastuð með annan kindil nema Gimli sem hökti fyrir aftan og reyndi að hafa við honum. Hann sá ekkertnum að döft, log, kindlana en þegar flokkurinn staðnæmtist fannst honum sem ótal var að kvísla allt í kringum sig, óskiljanlegt orðamöldur og einhverju tungu sem hann hafði aldrei áður hýrt. Skarin varð ekki fyrir neinum árásum nýja hindrunum á leysinni, samt magnaðist ótti dvergsins eftir því sem innar kom, en líklega stafaði það mesta því að hann fór aftastur og gerði sér þannig betur grein fyrir því að ekki yrði aftur snúið. Því hamar var var að öll göngin fyrir aftan þá voru fulla af ósynilegum verum sem fylgduðum eftir í myrkrinu. Þannig leið ómældur tími unnskimla birtist sín sem hann æsíðar var tregu til að refja upp fyrir sér. Hér vikkuðu göngin að því er honum virtist og allur skarin kom skindilegni í víðan geim, svo víðana það var sem engir vekkir þrengdu að kvóruðu megin. En þá varan svo alltekinn skelfingu að hann gætt varla gengið. Nokkur frá sér vinstramegin sá hann glitta í eitthvað myrkurinu þegar blís Aragorns nálgæðist. Allt í innu nama Aragorns staðar og sveigðið til hliðar til aðgjæta hvað þetta væri. Hvað er þetta? Finnur hann ekki fyrir neitt hræðslu, muldraði dvergurinn. Hvar sem væri á öðrum hellum er í gimli glóun svon fyrstur að hlaupa til við minnsta glampa af gulli, en ekki hér. Látum það að liggja. Samt þokaði hann sér nær og sá Aragorn krjúpa niður meðan Elladan hjælt á loft báðum kindlónum. Framan við á lág beinagrind voldugsmanns. Hann hafi verið í hringabrinju sem lá heil og ósnert utanumann, því að lofti í hellinu var þurrt sem duft og var serkurinn enn skínandi giltur. Og belti hans var af gulli og með lifrasteinum, hjálmurinn gillaður sem hann bara á hauskúpu sér en andliti grúfi niður á gólfinu. Þar hafði hann mátt lúta látt eins og nú mátti sjá við vekk hins víða hellis upp að steindýrum sem voru harrlæstar. Fingurkjúkurnar voru ennað klóra í sprungurnar, skörðótt og brotu sverð lág hjá honum líkt á hann hefði höggvið með því í kaldan klettinn í hinnstu örvandingu. Aragorn snefti ekki við honum en eftir að hafa staraður stund þögull á hann reis hann á fætur og andorpaði. Aldrei munu ætiðar blómin vaksa á leiði hans allt til loka veraldar, myldraði Aragorn. Nýja haugar og sjö standa grænir grasi meðan hann hefur leiði hér öll þessi löngu ár við dyrnar sem hann eigi fekk opnað. Hvert liggja þær dyr? Hví vildi hann komast inn? Því far engin svarað. Það kemur mér heldur ekki við, rópaðan allt í einu hátt og sneri sér við eins og hann vildi ávarpa kvíslandi myrkaveirunar fyrir aftan sig. Geimir fjarsjóði ykkar og leindarmál sem þið þölduð á bölvunar árunum. Við byðjum aðeins um för, leifið okkur að fara hér í gegn og fylgið okkur síðan. Ég kveði ykkur alla til fundar við erkistein. Ekkert svar, nefna eða væri algjör þögnin sem kom yfir enn ógnælegri en kvíslið áður, Svo kom allt í einu kaldur gustur og kindlanir flöktu og sloknuðu og þeir fengu ekki kveikt á þeim aftur. Gimli gætt fátt munaða því sem á eftir fyldi vissi genu sinni hvort að var ein stundið að margar. Hann rámaði aðeins í það að allur skarin tók á skrið og ráðaði för en allt að raka nestina hundeltur af hræðileiri ógn sem alltaf virtist að því komin að klófesta hann og hann heyrði skrjáf af fótatæki margra skugga. Hann stautaði sig áfram, hnöyt og skreið áfram eins og skeppna á fjórum fótum, þangur til hann þoldi ekki meir. Þessu yrði að ljúka og hann annarkvort að finna sér undankomu eða snúa við í vittfyringu og ganga á hólm við sjálfan óttan. En skindilega heyrði hann gjálfra í vatni, drópaðnir seittluðu svo snögt og glögt eins og steinar fjallu niður í draum, dökkra skugga. Það byrti upp og sjá. Allur skarin hélt út um annað hlið, hábóalift og breytt og lækur rann útuna við hliðin á þeim og fyrir neðan sáu þeir snarbrættan veg liggja niður melli þvernýftra hamra sem reysu ekkvassir móti himninum hátt fyrir ofan. Svo djúb og þröng í gjá að himnin var myrkur og mótti sjá litlar stjörnur blika á honum. Þó komst gimli síðar að því að enn voru tvær stundir til sólalags á þeim sama degi og þeir höfðu lagt að stað frá dunhörgi... Þó hann hefði eins geta trú að komin væri ljósaskipti síðari ára eða annars heims. Flokkurinn steig nú aftur á bak og gimli fylg til ekulasi. Þeir reyðu allir í einfaldir röð og það leið á kvöldið í dimbláu rökkri og enn var ógnin á hælin þeirra. Legolas sneri höfði við til að tala við gimla fyrir aftansig og þá sá dvergurinn annarlegt blik í björtum augum álsins, a bakið þeim reyn og elladan sem bakvörður flokksins en hann var þó ekki síðustu þeirra sem heldur niður brættan veginn. Þeir döðu fylgja okkur, sagði Legolas. Ég sé vofur manna og hesta og föla herfána eins og skýjatraf og spjót eins og vetrarsinn og þókunótt. Þeir döðu fylgja okkur. Já, þeir döðumunu koma rýðand og eftir okkur, sagði Eladan. Þeir voru einmitt til kvattir. Allt í einu kom skarin út úr gjáni, en skindil og þeir hefðu spróttið út úr sprungu í vegg. Við blöstu heiðarnar yfir víðum dal og fljót stremdi framhjáðum neðandi kaldri röst niður marga fossa. Hvar í ósköpunum og öllum miðgari skildu við nú vera, spurði Gimli og Eladan svaraðum hæll. Við erum að leiðinni niður með upptökum svartrótar, morthondar, hinn löngu og köldu ár sem rennur að lokum út í hafið og skólar veggi dól amrós. Og þú þarf þetta ekki að spyrja hvað nafni þýði því ég skal strax segja erða. það. Svartrót, kallam enn það. Svartrótar dalur myndaði heljar mikill kvolf sunnan í fjallgarðin. Bratta hlíðarnar voru grassivaksnar en nú var allt jafn grátt í hálfrökkrunu því að sólin var síin og að fyrir neðan voru það kvikna ljós á bæjanum því að þetta var frjósamur og fjölbýll dalur. Þá hrópaði Aragorn áður að snúa sér við sölinum, en svo hátt og snjált að allir gátu hirtar. Vini mínir, gleymur nú allir þreytu. Ríðum áfram, ríðum. Við verðum að komast að erkisteini áður en þessi dagur í liðin og þangað er enn löng leið. Því hjældu er viðstöðulaust áfram á þess að horfa aftur um öxl um fjallahlíðarnar, þar þið er komu að brú yfir sívaksandi áströmin og þar tók við þjóðvegun niður eftir dalnum. Ljós voru slögt og dyrum skellt í húsum og þorpum og leiðirra en fólk sem var starta á víðavangi hrópaði af skelvingu og lagði á flóta eins og hundelt hjartardýr. Hvað sem er fóru um hváðu við sömu ópin í æymyrkar í nóttinni. Konungur döðra, konungur döðra kemur yfir ok Klukku var hringt neðar í sveitinni og allir flýðu undan ásjónu Aragorns, en gráu skarin hælt áfram á þeysireiðins og veiðimannaflokkur þar til hesta þeirra voru að falli komnir að þreytu. En þannig tókstum rétt fyrir miðnætti í nýðamirkri sem myndi á sortan í yðrum fjallana að ná til erkihæðar. Löngum hafði ógn döðans vofað yfir þessu felli og auðum völlónum allt í kring. Því að efsta á hæðinni var kolsvartur steinn, ávalur eins og stór hnöttur og stóð upp úr um mannhæð þó hann væri hálfgrafin í jörð. Hann virtist ójarneskur líkt og hann hefði fallið af himnum ofan eins og sumir líka héldu. En þeir sem gerst þekktu sagnir vesturheims sögðu það að hann hefði verið tekin úr rústum númenaríkisins og fluttur hingað upp af Ísildri eftir landtöku hans. Heimamenn í dalnum þorðu ekki að koma upp á honum, néð dveljast einu sinni nálagt staðnum, þar kæmi skuggaverur saman og ógnatímum, þyrtust kringum steinin og kvísliðu út í myrkrið. En nú reið skarin raklegt að svartasteini og staðnandist hjá honum í nýrdimri nóttinni. Þá rétti Elrohir Aragorni Silfurhorn og hann blés í það. og þeim sem hjá stóði fannst sem þeir heyrðu þitt svarlúðra, líkt bergmáli úr fjarlægum og djúpum hellum. Annað hljóð heyrðu þeir ekki og þó fundu þeir fyrir mikilli merð sem sapnaðist saman á hæðinni það sem þeir stóðu. Og kaltur gustur stóð eins og andi drauga neyður frá fjöllónum. En Aragorn steig á baki, hann stilti sér upp í og rópaði gællandi rómi. Eyðuróvar, hvað viljið við! Þá heyrðist rödd svar á honum út úr myrkrinu eins og úr fjarska. Við viljum uppfylla eyð okkar og fá frið. Þá mælti Aragorn. Stundin í loksins komin, ég mun nú halda til konungshapnar, pelargir við andvinjarfljót og þið skuluðu fylgja mér. Og þegar allt landi hefur verið hreinsað af þjónum Saurons mun ég lýsa eyðin endan og þið skuluðu aðlast frið og fá að hverfa að eilífu því að ég er eilesar, artaki ísildurs af Gondor. Þar með bauðan hallbarði að breyða úr hinnum mikla herfána sem hann hafi tekið með sér og sjá, hann var svartur. En maður einhver táknáunum höldustu í myrkrinu, síðan lagðist yfir þögn og heyrðist hvorki kvísl nýja stuna alla þá löngu nótt. Skarin lagðist fyrir við steinin, en ver sváu lítið af óttafi skuggana sem þyrtust í kringu þá. En með dögun, kaldri og földri reis Aragorn þegar upp og leiti skaran áfram í ferðina. Aldrei hafði neittn þeirra að upplifað aðra eins flegi ferð, nýð kynst annari eins þreytu nema hann, og það var aðeins einbeittur vilji hans sem hjælti muppi. Engir aðrir döðlegir menn hefðu þolaða nema dundanir úr norðri og með þeim dvergurinn Gimli og álfurinn Legolas. Leðir að lá fyrst yfir Tarlangsháls og síðan neður um Lamir og skuggaheirinn fylgdi þeim fast á eftir, En ógnin barst á undan þeim uns þeir komu að borginni Kalembel á bökkum Kirjular þegar sólin var að setjast í blóði að baki grænuhlíða pinnat gelinn langt í vestri. Borgin og vöðin yfir Kirjul voru mannlaus því að margir menn höfðu farið í stríðið og aðri sem eftirurðu flýðu upp í fjöllin þegar þeir fréttu af komu konungsins. En næsti dagur átti enga dögun og gráu skarinn reyði beinti inn í myrkur mordorströmsins og þeir hurfið tímanlegum sjónum meðan döðramannafylkingin fylgdi þeim eftir.